що вже не раз накидався не на неї від втоми, тільки ще гірше. Занадто легко пився Кагор на дні народження Єрохіна. «А може Кагор був палений?» «Кагор п'ють, як ліки», – пояснила Луїза, приїхавши вранці рятувати подругу. Вона ж купила, що треба в аптеці для порятунку. «А ти скільки випила? Майже склянку?» «Так що ж ти хочеш? Це ж не сухе вино». Тепер тобі, Кагору, не скоро забажається. Скарбничка відчуттів, емоцій, смаків, запахів, поповнилася новим враженням можна було б не експериментувати, а повірити на слово тому ж Єрохіну, скажімо, який нерідко страждав уранці від наслідків бурхливо проведених вечорів. Але ж ні. Треба в усьому переконатися самій. От і переконалася у найневдаліший момент. Віктор Єрофеєв видався їй старіючим хлопчиком з тонкими білими руками та випуклим черевцем, подібним на себе п'ятирічного зі старого фото на обкладинці книги. Єрофеєв сподобався їй тим, що не втратив дитячих рис в обличчі, а особливо тим, що вмів вибирати. Йому не однаково, де сидіти у напівпорожній відкритій галереї ресторану Місце для обіду обрав неспішно і з задоволенням. Грунтовний і смаком вивчив меню і після уточнюючих запитань до офіціанта замовив грибний суп з лисичками, качку із журавлиновим соусом, кухоль пива стопку горілки, яку випив під гарячі страви у три прийоми, і замовив ще. Галя вибрала грецький салат і каву згодом. В салаті домінував смак орегано. Вона часто замовляла цей салат, і ніде його не готували однаково. Люди або вміють одночасно їсти і розмовляти, або не вміють. І від цього залежить, наскільки приємним чи вразливим буде спільний обід. Єрофеєв умів. Апетит лише посилювався від споглядання того, як він акуратно і з задоволенням поглинає страви. У паузах розказував, що сприймає Львів як місто опалити таємницею зі своїм ритмом. Місто, яким хочеться гуляти неспішно, бо воно розраховане на крок. «Ми йшли з вами сюди і згадували мою бабусю», – говорив Єрофеєв. «Те місце з хорошого Сталіна, де вона розвиває бурхливу діяльність на кухні, виварює білизну, орудує важкезною праскою, так от, вільна людина» вирізняється перед усім бурхливою енергією. Квола людина не може бути вільною. На свою авторську програму «Апокрифи» ви намагаєтеся запрошувати саме вільних людей? Мені цікава людина, думаюча. Тому і запрошую відомих людей, які вміють думати. Нещодавно був Роман Віктьюка Алла Демидова. Ми дуже часто у програмі говоримо про любов. У нас була дуже гаряча передача – про те, хто кого більше любить? чоловіки і жінок, чи навпаки? Здавалося б, хіба це питання? А виявляється, ми найменше знаємо про себе. Про заздрість, зраду, егоїзм. І от коли ми разом розмірковуємо про базові людські якості, виявляється, що ми себе не те, що переоцінюємо, а недооцінюємо. Справжня література тільки-тільки починається. Головне її завдання – Дослідження людини, її стану. Найцікавіше зараз у літературі, як функціонує людина. Беретеся до роботи у якомусь особливому стані? Про це слід дуже обережно говорити. Це ж не плавання, навчився і пливеш. Це як чоловіча потенція. Сьогодні є, завтра ні. І не пояснити собі, чому пропала. Я пишу помалу. 20 сторінок, про які ви згадали – я написав лише раз, коли абсолютно розчарувався у тому, що написав у російській красоні. І раптом знайшов, раптом пішло. Не хтось почав диктувати. І я мав страх, що втрачу цей голос. Загублю цю інтонацію. І спішив усе записати. Я тоді зрозумів, що письменник не пише. Він лише чує. Не намагаєшся розібрати слова в радіостанції, а її глушать – і вони зникають. У російській красуні є такі деталі, які я...